Він розірвався, пробурмотів Борис. Розумієш, не витримав лихої долі. О Боже, полегшено зітхнула вона. Я вже не знати, що подумала. Хіба можна так лякати? Теж мені трагедія, і засміялася. Ти ж сам казав, що він копійки коштує, а в тебе грошей кури не клюють. До того ж, навіть я знаю, що вдруге він однаково непридатний. Ти що, знущаєшся? Борис повернувся до неї обурений недоречними жартами. «Ти що, не розумієш, що після такого бувають наслідки? Ти що, дитина?» «Ні, не дитина, а давно вже», – Наталка несподівано спохмурніла. «Не переживай. Можна було взагалі не вдягати. Зараз для мене абсолютно безпечно». Тиша, що настала, була гнітючою для обох. «Я ж хвилююся за тебе», – спробував пояснити він. «Ну, звичайно, за мене, щоб я завтра не повісила на вас непотрібні клопоти». «Завтра?» – жорстко перебив Борис. «Хлопці в камуфляжах, яких показували по ящику, можуть мене продірявити кілька разів і вішати клопоти взагалі не буде на кого. Так що хвилюйся, я все-таки в першу чергу за тебе». «Не кажи так», – попросила Наталка вже зовсім іншим тоном. «Не кажи так більше. Будь ласка. Вибач». Я дурне бовкнула. Вона обняла його за шию, сховала обличчя під його щокою. Борис не відповів нічого, але рука її відчула, як він при цьому важко ковтнув. Майорові здалося, що він зумів побачити оте найсуттєвіше. Те, що можна порівняти з кінцем нитки у величезній заплутаній бороді. Не знайшовши його, неможливо розплутати клубок. Якщо його міркування відповідали дійсному станові речей, то висновок напрошувався недвозначний. Олега Маліцького вбив не хакер, хоч і важко заперечити, міг мати для цього відповідні мотиви. Мало того, це зробив той, хто хотів навести підозру на хакера. «Нате, мовляв, вам гільзу відберете, однаково не маєте жодної, а от кулю – дзузький». Справді, якби він залишив ще й кулю, вони знали б зараз, що берете чужа, не хакера. Проколовся він на автографі. Або не мав здібностей тонко відчути ситуацію, або ж не володів достатньою інформацією. Але не цей висновок ще вважав основним. Якщо припущення, що хтось дійсно імітував дії хакера за допомогою такого напису та пострілу з якоїсь іншої Беретти, з відповідним глушником – Вірне, то другий висновок напрошувався украй неприємний. Відбувається витік інформації зі слідства. Той, хто намагався за допомогою таких речей звалити вину за вбивство Олега Маліцького на розшукованого кілера, міг отримати інформацію лише від людини, задіяної у слідстві. Кобище викурював цигарку і знову брався до роздумів. Якщо Олега Маліцького справді прибрав хтось інший, діючи під хакера – то цілком природно поставали ще два запитання. Перше, навіщо вбили хлопця, і друге, навіщо підставили того, хто цілком закономірно претендував відтепер на звання героя телеекрану. І в будь-якому разі обидва вони переконували в правдивості другої версії університетських подій і наявності у тієї третьої сили, думка про яку промайнула в майора вперше ще у квартирі Вікторії Косовської, коли він побачив двох у притулу розстріляних крутих хлопців у шкірянках. Щоправда, тоді це було лише припущення, позбавлене конкретних підстав. Зараз думка вже мала достатню вагу, і ця третя сила, прийнявши в його уявленні до своїх лав покійного великого друзя з напарником, могла надати пояснення щодо ромазанових скарбів та горизвісної комп'ютерної таємниці. Він промучився до ранку. Коли почало розвиднятися, майор зрозумів, що витиснути з цієї ночі ще щось не вдасться, і більше того, цілий майбутній день користь його, як складової частини слідства, дорівнюватиме нулю, і київському підполковникамі доведеться працювати самому. А висновки, зроблені ним цієї божевільної ночі, не повинні стати нічим надбанням. Принаймні, поки що. Від цього моменту слідство у справі хакера розбилося на два напрямки – Офіційне, яке вели органи, та його, кобищі, особисте. Його доведеться вести постійно, напружуючись ще більше, аби не сплутати з основним. І в такі моменти він сам, як і хакер, також буде один проти всіх. Розділ 24. Слідами мерця Борис вимкнув комп'ютер і заплющив очі. Поліз рукою до кишені сумки, витяг невеличку коробочку і розкрив її. Давненько він не брав її до рук. Таблетки висипалися на долоню. Їх було зовсім мало – жовтих та рожевих. Взяв по одній, ковтнув їх, не запиваючи. Кілька штук, що залишилися, вкинув назад до коробки і сховав. Коли Наталя зайшла до кімнати, він уже закривав блискавку. «Що ти там ховаєш?» Вона легенько шторхнула його коліньми. «Вибухівку!» Без усмішки відповів він. «А? А комп'ютерні справи вже скінчив?» «Очах блимає!» пояснив Борис, підводячись. «Я ж кажу тобі, кидай!» Наталя підійшла до нього в притул і обняла за стан. Біси з ним!» «Краще б допомогла мені!» «Що ж я тобі допоможу? Я навіть у найпростішу гру на твоєму комп'ютері ще не вмію добре!» «До чого тут комп'ютер?» – Борис сів і замислився. «Таким шляхом я нічого не досягну. З цих ідіотських дискет неможливо витягти нічого путнього. Якось би з іншого кінця спробувати. Ти б мені щось розповіла про свого покійного родича. Щось згадала таке, цінне. Подумай». Вона нетерпляче зітхнула. «Не знаю. Я вже все розповіла. Більше нічого не пам'ятаю». Ну, віриш, він мені так обрид, що вже млосно ставало, як почую, що він дзвонить. Я його ніколи ні про що не розпитувала. Зроблю чаю і сиджу, чекаю, поки забереться. Навіть не уявляла, що він може оце в туалеті ховати. Гадала, це він по-старечому туди ще півгодини. Я розумію, сказав Борис, а раніше, ще коли мати була жива. Наталя знизала плечима. «Тоді я взагалі ще була дитиною. Що я можу знати такого?» «Абсолютно. Тим більше я його здавна терпіти не могла. Усе робила, аби не бачити його бридкої пики». «Чого так?» – не зрозумів Борис. «А, дитячі справи!» – вона махнула рукою. «Розкажи». Вона знизала плечима і почала розповідати. «Ну, це зовсім дитинство». Одного разу, я тоді, напевно, в восьмому класі була, він побачив, як я, ну, словом, дуріли у дворі, хлопці нас курити примушували і таке всяке. «Що? Ти вже щось подумав?» Очі її несподівано стали круглими і здивованими. «Нічого я не подумав», спокійно відповів Борис. «Ти розповідаєш, а я слухаю». Вона пильно подивилася на нього і продовжила. Словом, так, всяка дитяча дурість. Він підійшов так тихо, що ніхто й не побачив. А я якраз у одного хлопця на колінах сиджу і сигарету тримаю. Він просто до мене додому й пішов. Тип чув, як я бігла за ним і як просила. Мені мама і так концерти регулярно робила, то за навчання, то за поведінку. Я взагалі непогано вчилася, але все одно... А якось, коли мама мене виховувала, в неї серцевина подстався. Я так перелякалася, що ледве додумалася сусідку покликати. Маму потім до лікарні забрали. Знаєш, я не так боялася того, що вона мені зробить, як того, що з нею самою може трапитися після такого».